Олжа. Василь Іванович Якименко простував широкою вулицею рідного села. Його тут усі знали, і він усіх знав. Бо й село зоветься Якименки. І трохи не всі в селі пишуться Якименками. Щодня виходив із дому з бідацької хати на самісінькій околиці, і крокував до управи, що в колишній Куркульській оселі під колишньою церковною горою. Бо вже давно нема в якименках ні Куркулів, ні церкви. Він виходив і крокував, віддаючи на Добридень праворуч і ліворуч, старим і малим, бабам і мужикам, нікого не минаючи. Навіть дурному Михалкові кивав головою на його радісну гримасу. Навіть Гнатові Карпинському, що зі своїми товаришами ледь не звів з освіту всенькі якменки в 33-му. Навіть Лейбі Лахману. І кожен мав за що, хоч би щирим привітанням, одячити Василеві Івановичу. Бо як прийшли німці і мали настановити старосту, хтось... Певно, неспроста, порадив настановити його. Німець не питав згоди, тільки тицнув пальцем. І Василь мусив йти в ту хату під бляхою, де ще днями була сільрада. Приймати справи. І відтоді щодня крокував до управи. Як не зранку, то з обіду, а не з обіду, то вже доконче надвечір. От і зараз йде... І так само стоять на подвір'ях і притинах односельці. Лише Василь Іванович не промовляє до них своє добридень, ані добре здоров'я не відказує. І односельці стоять і понуро мовчать. Василя Якименка ведуть селом до сільради четверо червоноармійців. На суд, як фашистського прихвастня. Минули обійстя Прокопихи. Одинчикові її Стаху він збавив у документах два роки, тож не забрали Стаха на роботи до Німеччини. Стоїть, понуро мовчить Прокопиха. Пройшли садибу Антона Теслі, кульгавого відроду, що з п'ятьма дрібними діточками зостався без жінки. Не брав Василь Іванович з Антона жодного податку ні разу, бо навіть велів в сусідській ганусті нищечком їм носити молоко з ферми. Стоїть, понуро мовчить Антін. Лишили обік на горбочку необгороджену і небілену дарчину хатку. Їй перший орали, перший сіяли, перший жали. Сказано – Вдова Стоїть Дарка У дверях, мовчить І лиш пильно Проводжає поглядом, приклавши Долоню дашком. Так і всі якименки Провели його мовчки. Тільки дурний Михалко гукнув «Добрий день!» І гигикнув. І тільки якась молодиця здалеку зойкнула «Ой, Боже, милий!» Та й змовкла. Решта якименків Стояла і понуро мовчала. А вже біля самої сільради стояв і мовчав Лейба Лахман. Його Василь Іванович Лахманенком записав, а старі папери, де Лахманом звався, спалив. Та ще й уночі сам охрестив з ім'ям Леонід. Тож, як на другий день їхали німці в Катеринівку, де стріляли жидів з усієї округи, і заїхали в Якименки до Василя Івановича, не було ні однісінького жида в Якименках. У сільраді знов усе так, як до війни. Ген раніше, як до колгоспу зганяли. На стіні товариш Сталін, під Сталіним суворі мовчазні уповноважені, руки на червоному сукні. Папери якийсь один перегортає. Василь Іванович сів, де веліли обіч і несміливо підвів голову. Тут усі рідні, всі знайомі й дорогі Андрон, Антося, два Володьки, Санько, Вася, що на нього Картоха кажуть. Ще один Вася, невідь за що музикою прозваний. Явтух Пилипенко. «Приймак» чи не єдиний тутка іншого прізвища. Ба ні, Щалахманенко зайшовав же ж. Решти не видно. Крайній уповноважений сказав своїм «начинайте» і закурив. Другий прокашлявся і почав читати. Про те, як весь радянський народ ціною неймовірних зусиль під проводом великого Сталіна здобув перемогу над гітлерівською Німеччиною, але, на превеликий жаль, серед нас, особливо в зоні тимчасової окупації, були й підлі зрадники, які прислужувалися загарбникам і допомагали їм гнобити мирне населення. Такий і ваш односельчанин тут присутній громадянин Якименко Василь Іванович». Якименки понуро слухали і мовчали. Навіть не підводили очей. Уповноважений говорив, говорив, один папір відкладаючий, беручи до рук другий. А якименки слухали і мовчали, потупивши зір. Та й ви, товариші, добре знаєте злодіяння цього злочинця», – сказав на сам кінець уповноважений, беручи останнього папірця. І раптом з підвівся підвівся Лейбалахманенко. Товаришу комісаре, та це ж якась помилка. У нас в селі трохи не всі, як іменки, не один і не два однакові з Буця і по батькові однаково. Ось о, Степан Петрович один, а оно Степан Петрович другий. Параска Зусимівна одна, а он де друга. Перед війною аж четверо Федорів Семеновичів було. Не раз траплялося, плутали їх із району, а ми їх самі лише по вуличному розрізняли. Так і то? Це, показав на підсудного, не той Василь Іванович Якименко, що за німці всталостою був. Не той, не той, далебі, не той. загукали деякі селяни, ощасливлені таким несподіваним поворотом діла. Уповноважені спонтелично слухали глас народу, а комісар урешті спитав Лейбу. Хорошо. А де же тот? Настоящий Василій Іванович Якименко, який старостей був. Так він, прошу, товариша, На міні підірвався. Акурат перед приходом наших. Надгибні кусочки. Навіть поховати не було чого. Так, так, егеш, підірвався. На міні. Правда, правда, на кусочки. Загукали всі Якименківці, Підбадьорливо озираючись один на одного. А цей чоловік справедливий, грамотний, провізію червоним партизанам в ліси передавав. На всі заставки розохотився Лейба. Отож, отож. Усе гукали селяни, киваючи головами. Його би, прошу, товариша, в партію та в сільраду. Односельці розійшлись, поїхали й комісари з конвоїрами. І Василь Іванович залишився один у цій просторій хаті, колишній Куркульській, під колишньою церковною горою. Тепер голова сільради. Довго-довго сидів. Потім підійшов до вікна і перехрестився на те місце, де колись була церква.